Izan ere, gaur eh, jakindugu, Europako batasunak, ultimatun modukua emango dila banketxeei zabor ipoteken ondorioz izan dituzten benetako galerak azalditzaten, estitxu eldoaien, artxaleon, estitxu argitugu izkigu dozkadun zalantzak, da, da. krisi hau estitxu, eh, suprain ipotekatatik dator, zabor ipoteka ere deitu izan zaie, eh, argitu ezagun zer direi ipoteka horiek, Bueno, hipoteca hori ez zaio. Hori da. da. Eh, bueno, hauek estatu batutan hasi ziren ematen, ez? Eh, nohaindela urte batzuk ba estatu batutan eh ah. netxe bizitzaren, sea sektorea oso indartzu zauen eta orduan ba, bueno, bankuek bueno, erabaki zuten Ba, berez ordaintzeko ba berme gutxi zuten herritarroriei langabean dauden herritarak edo lan, soldata finkorik ez dutenak bueno ordaintzeko zailtasunak eta berez arriskutsua pertsona pertsonauei hipoteca e, tipo bat ematea subprime dalako bat e, ba bi ez batetik batzien balorea askoa izalako igotzen eta bueno naiz eta herritarr horrek bere soldata edo bere lanaren e, arabera ordaintzerik igual ez izan ba etxorren balioa bikoizuingo zalakoan horrek eh ordaintzeko balioko lukela bezala pentsatuta sinestuta eta bestalde batetik ba estatu batutako ekonomia oraindela urte batzuk oso sendozean eh lanpostu asko sortzen ziren eta bazegoen erreselo hori ere ba bueno ba langabetuak lan aurkituko zutela edo lan finkua gehi sortutako zela eta bi bi faktorei kontuan hartuta ba az... oraindela zenbat urte bezala hasi ziren hipoteak ba ez dakit 5 bat urte dola izango da krisia ez da oraingoa orain hasi da estatu batutako Bueno, ekonomia economía modelo cenazidaneen oniazi dira eh nondorioak iristen, es, eh? bai, urteak badira jauek ematen hasi zirela. Eta ordun ba eh arrisku, bueno, bezero arriskutzuei edo hipoteca arrisku hauek emate zituzten interes altuekin. Alegia, emango bueno, dizut, badugu berme bat gure uste zure etxe bizitzaren balioaren eta ekonomiaren indarren arabera eta hori bai, nik interesa handiagoak kobratuko dizute eta bueno, ordainetan diru jaikobratzen. Uhum. Eta hortik estatu batuetan sortu zen en, bueno, ba, Produktu berri bat Supraen produktu e, Eta Orain iritsi da momentua Eta jende askok eta askok ba, Ezin duela itzuli, ez da? Hori da, hori da estatu batuetan en, Olako modu gauza simple batetik Azidan e, krisitik Mundu guztira iritsi den, ez? E, de, hori da pixe bat zaila egiten zeiruna bai, gulertza ez da Nolatan horrela bai, azitakero Mundu guztira zabaldu den eta... ba, bueno, ba, Erritarroiek e, ba, Estatu batuetako Estatu batuetako etxe bizitza sektor erren buna amaitu intzan, amaitu egin da, ikusi daia en etxe bizitek baliua ez da labikoiztu, baizik eta mantendu edo jaisten ari dela, ekonomiare ez dagoain zendo, hor du, bueno, herritarroiek, ez zin ordainduta e, engelitu dira. Eta hipoteka horiek ez dituzte ordaindu, ez? Mm. Hori da, estatuetutako, bankoetxe askotan gertatu ana. Adibidatu bat esaterren 2006-an adibidez estatu batuetan eman ziren hipotekan erdiak ziren Supraim gizamentakoa. Beraz, asko da. Orduan, banko, banko asko gelitu da diru hori jasoga da ez. Eta banko hauek, bueno, hipoteka horiek emateko euren dirua e, nahikoa izan da, ba, merkatu ba globala denez, ba, munduko beste banku batu eskatu adibidez, Eurobako banku bati, ba, Alemaniako bati, eda dirua eskatu zioten ez, maile gutan ez. Zer getatu da, herritar hauek Ez zutenien ordaindu, banku hauek ere diru gabe dira, eta e, beste banku horiei ordaintzerik, e, ordaintzeko moduri gabe gelitu dira. Eta horrez gain, bigarren komplikazio bat egon da, supraen hauekin ez. E, e, estatu batutako banku hauek, e, nipoteka hauek batu, eta, bueno, dirua behar zuten ez, ba, produktu finantziero bat sortu zuten. Alegia, e, nipoteka arriskutsuak eta haizainer riskutsuak e direnak batu eta pakete bat sortu zuten eta hoe merkaturatu dituzte ba e, inbertsio funds batzuk bikisa za hola nolabaite ezaterren ez eta bueno ba arduntz gertatua munduko banku asko funtsorietan inbertitzera animatu dela ba in baita ere interes e, handiak eskaint zituztelako zerrentagarritasun handia ordun alde hortatiken ere e, e, zabaldu da krisia ze ba hortan edo ainda la urte batzuk funtsoriek onrietan inbertzitu duten banku horie, konturatu dira, ba, diru hori ditxiez beraiek ere, beraien renta garretasuna ez dintela jaso. Eta hala, ba, mundua globalizatua denez ba, ia munduko txiko guztietara ditxida. Mhm. Mm kime le dabat mugituan eta da. eraginda leku guztietan, ezta? Eh, gusti horrek eraginda likidezia falta da merkatuetan? Bai, hori da. E, lik... e, diru falta da. Hori da, eh, esan duguna, ez? Eh, herritarrak ez badute ordaintze, bankoak estu dirua jasotzen, bankoak gainerako beak zorrak dituen bankuari fiskal dirurik ematen eta merkatuan badirua falta da eta likidezia faltarekin, ba sistema finantzarioa ba crack arriskua dago. Uh -huh.